Kapitel 5. Og den dagen stemte Deborah, sammen med Barak, Abinoam sønn, i en sang og sa, Fordi en i Israel lot håret henge løst til krig, fordi folket meldte sig frivillig, velsign Jehova. Hør dere konger, lytt dere høye embedsmenn. Jeg, ja, jeg vil synge for Jehova. Jeg skal spille for Jehova, Israels Gud. Jehova, da du dro ut fra Seir, da du skred fram fra Edoms område, ristet jorden, ja, dryppet himmelene, ja, dryppet skyene av vann. Fjell fløt bort for Jehovas ansikt, dette Sinaif for Jehovas, Israels Guds ansikt. I Shamgars, Anats søns dager, i Jarls dager var stiene uten ferdsel, og de veifarende reiste omveier. Inbyggen i åpent land forsvant, i Israel forsvant de. «Inntil jeg, det bora sto fram, intil jeg sto fram som en mor i Israel.» De begynte å velge seg nye guder. Det var den gang det var krig i portene. Ikke et skjold var å se, ikke en lanse, bland 40 000 i Israel. «Mitt hjerte med Israels befalingsmenn, som meldte seg frivillig blant folket. Velsign Jehova! Dere som rir på gulerøde eselhopper, dere som sitter på kostbare tepper, og dere som vandrer på veien, tenk etter. Det lød røster av dem som deler ut vann blant de steder hvor det dras opp vann. Der begynte de å forkjønne Jehovas rettferdige gjerninger, de rettferdige gjerningene til hans innbygger i åpent land i Israel. Det var den gang Jehovas folk begav seg ned til portene. «Vå knopp! Vå knopp, Deborah! Vå knopp! Vå knopp! Stem i en sang! Reis deg, Barak!» og før dine fanger bort, du Abinoams sønn. Det var den gang de overlevende kom ned til stormennene. Jehovas folk kom ned til mig mot de veldige. Fra Efraim var deres opprinnelse på lavsletten, med deg, Benjamin, bland dine folk. Fra maker drog befalingsmennene ned, og fra Sebelon de som håndterer en skrivers utstyr. Og fyrstene Isakar var med i bora, og som sås så også Barak. Ut på lavsletten ble han sendt til fots. Blant Rubens avdelinger var hjertets rannsakelser store. Hvorfor satt du mellom de to saltaskene for å lytte til tonen av pipespillet for jordene? For Rubens avdelinger var hjertets rannsakelser store. Gilead ble sin bolig på den andre siden av jordene. Og Dan, han, hvorfor fortsatte han for en tid å oppholde seg på skip? Aser satt uvirksom med havets strand, og ved sine anløpssteder fortsatte han å bo. Sebelon var ett folk som foraktet sine sjeler like til døden, også Naftali på markens høyder. Konger kom, de kjempet. Det var den gang kanans konger kjempet, i Taanak ved Megiddos vann. Vinning av sølv tok det ikke. Fra himmelen kjempet sjernene, fra sine baner kjempet imot Sisera. Kirson-elven skyldte dem bort, elven fra gamle dager kishan du ga deg til å trå ned, styrke min sjel. Det var den gang Hesters hover stampet, på grunn av hans hingsters galopp, jagalopp. Forbann mer oss, sa Jehovas engel. Forbann uopphølige dess innbyggere, for de kom ikke Jehova til hjelp. Jehova til hjelp med de veldige. Jael, knitten Hebers hustru, skal være den mest velsignede blant kvinner. Blant kvinner i telt skal hun være den mest velsignede. Vann ba han om, melk ga hun han. I stor, men store gjestebudskål bar hun fram sammengløpet melk. Sin hånd rakte så ut etter telpluggen, og sin høyre hånd etter de hardt arbeidende sammer. Og hun brukte hamren mot Cicera, hun gjennomboret hans ode, og hun sønderslo og hogge stykker hans tinninger. Mellom hennes føtter sank han sammen, falt han, lå han. Mellom hennes føtter sank han sammen, falt han. Der han sank sammen, der falt han overvunnet. Gjennom vinduet så en kvinne ut og speidet stadig etter ham, si Seras mor genom gittere. Hvorfor har han stridsvogn drøyd med å komme? Hvorfor må hans vogners hovslag være så sene? De vise bland hennes forne med damer svarte henne gang på gang, altså ja, hun ga stadig sig selv svar med sin egne ord. Burde det ikke finne? Burde det ikke dele ut bytte? Et morsliv? To morsliv til hver synd og sterk mann? Bytte av fargetøy til Sisera, bytte av fargetøy, en brodert kledning, fargetøy, to broderte kledninger til halsen på dem som tar bytte. Måtte alle dine fiender gå til grunde på denne måten, Jehova, og måtte de som elsker dig, være som solen når den går fram i sin velde. Og landet hadde deretter ro i 40 år.